يسألوك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السما مختنامد أهل الكتاب قبائم بيان شو سلور خبر بيان شو شکفر بيقاؤ او تفریقی ایمانی بیمکو و پخلب ایم و بازی منو و بازینا منو در امالا بارا اخکلا اللہ وی حق کا پیران دی یقیناً کا پیران دی دی دینا اللہ پل پر انبرتا او ورکی پدی آیتنو او یهودو تازجا او دیدی نبی علی صلی اللہ علیہ السلام نبی او سوال کو یو تقوز بیگو نداغی جواب بیانی گی دری خبری تسلی زجر او دیدی او سوال جو نا اللہ پرمائی یہ سلوک اہل الكتاب او پیغمبرتان تقوز کئی غوارتان سواری ان تنزل علیہم کتابا من السماء دا چې نازل پلی شي بدیبان دیو کتاب د اسمان نو دایان ځته د دین ایمان مقصود نو پیغمبر علی السلام ته بدی وی ابن اشرف او تناس يهوديان نو بي السلام ته یا خدامه مطلب د جدیبان دی کتاب نازل شید از زمونږ کتاب راځي په یو نازل شیده تو صد دو درې دیاتون راځي سنه موسی علیہ السلام پیوزل باندې تورات راولې نو دا سه پیوزل باندې یو کتاب رااله زمون د پاره یو کتاب رااله یو مطلب دا مفسرین بیان کړو په یو او دین دا مطلب ان تنزل علیهم فدی باندې نازل کړی دا کتاب د دې سره خاصې د يهودانو ذکر بکی او دره ما خبره بازو مفسرینو لکه خازینو لکلی دا بیانو القرآنو چې دا چه دا هر هر یهودی کنون بانده یو خطراشی خدای پاکی دا لیتولی جیداز ما پیغمبر دیده و مانه دا واکی دسترکشه سوال ایمان دا دی مقصد نو دی یهودیانو و دا سوال دا عناد او د و قرآن در آغل او دا هدایت کتاب و بیا دا مطالبه کل دا صرف د زد او دا عناد دا وجنوه او دا د ایمان دا طلب دا پارنوه نا اللہ اخفل پیغمبر تا تسلیور کئی چمنا خبا گئی گا دا خو والا خبر دا دینا مخ دا موسیٰ السلام نا دی دیر خراب خراب سوال نگڑی و دی مخبا کی گا پا قدس علو موسیٰ اکبر من ذالک دی دا موسیٰ علیہ السلام نا اختی دی دینا دیر روی روی خبری چی لکه پاره کله الله یو خبر ذکر کئ فقالو ارینا الله جهر دی الله تويلي موسی السلام تويلي مون ته خداخ کارو خاي او خبر اندازي والو ته تفصيلي زين کي غيره تفصيل نه دي اتنو په مطلب بوي شي دغه حاصل کيته پته در شامو ده بني اسرائيل شام علاقہ سعودی سره لګېدلې کړي بيو ملک دي اصل دی مصر تجدید غليوند د یوسف علی السلام واقعې براشي داګه د وجنا یوسف علی السلام خرج شو مصر تر اور رسید نبيانو را مور بلار اوزا تول هغه چیراله مور خو میاده کپلار یعنی اورونه مور حداه وفات وقلت غیرالذلتا بان علی یوسف علی السلام په ذریعہ باندې چې کله هغه ته کې شو دی را لنه ان ته کې دی سیوا بیا په پیران تسلط راغی د کیپتانو علی علماء کلو بیا به رحل دي ته جات موسی علی السلام په ذریعہ باندې دی پورې وتل میدان تیر میدان تیر داغه د دا دې تا حکم چې تاسو خپل ملک غشا مواخلې کو دی دکتکی ایثار شو نو د دې ته د چې تاسو لال شه خپل ملک هغه آزاد کې ګبار الی ميدان تی کرستوه کې رازی بیا دهل تکي دا غځای کې دي دو موسی السلام الله تلا ولې کتاب ورکاو کوهې تور تعالی نه دي غځای کې سو خبره اغه وکړي پای کې یو خبره چې کومرستو بیانیږي اگر چې بیانی دا کار مخ کې شوی دی بیانیږي رستو ثم مت خذل عیج رابشی نه هم سي تفسیری دا غځای کې دي ځینصر څخه کالم علی ورو ده بنی اسرائیلو نه نو غادي اورذن دا جما کرسټ تي جوړ کونه دی عبادت شروع کو وېداستاس خدای دی موسی علی السلام الته تل دی داغنه خدای دی دای عبادت نو کار دی نو چې کله دا کاریو کوس آیات ترازه آیات مطلب بکوې شه نو بیا دلته کې د مفسرین دا دو خبرې دی دي ځکه دا فقالو ارینا الله جهر دیشنګوې نو یا خود داده چه دی سوی عبادت دیو که کل موسی السلام رو پس شو نه هم سپارکی برای شیدیر غصا و رول تایم زورانا اوکلا نو دو خبری بیا موسی علیہ السلام اوکلا یو خودیتا دا عبادت بطور توبہ دا حکم اوشو چې تاسو یو بلکتل کے عربی سپارکی تیر شیودی یو بلکتل کو ادویم خبر داوا چه پا حکم دا اللہ بانی موسی علیہ السلام دیتا ہوئی چتا څه کسانو ورګه موسی عليه السلام کسانو ورګه ځان سره ويا کساندې د پرې بود چې دی الله تعالی ته روزر او کېد عبادت داسې چې زموږ د خلکو نه غلطي شي او د سړي عبادت یې کړو السلام هغه دا کسان وته او یا کسانو چې کله به حال لړل او ال تجې موسیٰ علیہ السلام سره الله خبره و دی خبره اوريدي نو موسی علیہ علی السلام غواړی یزرا علی کې پیټ جوړ شو موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره الله تعالی خبره وکړه دی وینم مون خدای نه معلومه تنه لګي چې دا خبره ده کم زړه والے دا چې خبره وکړی مون غاړه ترګه ده نو چې دا الله تعالی دے چې تر څو مونږ لې دليني ندي اوه پقالو اره الله جهرا ملتخده په پوغې عیانن چې مونږ وایرو دا هغه خبره ده دی اعتذار ندی نو دا خبره چې دی او دا خبره د دې شان موافق نه زه کوم مساله لاله چې الله تعالی دې دا هغه په دنیا کې ممکن له خوا کې نه اخیرت که بواکیشی هر انسان با الله قلاوی نا دا سوال واکی ده دی دا دی تاکت پا دی بانده پا دی دا تاکت نشل رلی دای دیو ظلم کارو کو نفع خذت هم الساعی کا تودی بانده بجلی داله پڑک پراغے تندر پراغے او طول اللہ تلاو پاتکا لکا لنبیسی پارکم اغتیر شیو اغتیر چدی الله <سؤال> تعالی <سؤال> د دې سایکه په سبب باندې ملک او انتم تنظرون دا تندر ادا د دې دی راهله دی یو بل تکتل او ملشو بیا نحمه سی پاره کې به ان شاء الله راشي موسی عليه السلام الله تعالی توې خدای طاقت رب لو شیتا اهلكتهم من قبل وای خدای کدی تا هلا کوله د هلاکت اراده دی نو تازه او دې د محکم هلا کولې شه زکه زبوس کوم تورځما دا کسان مراه اوس دی ماایته کوس کئ چې هغه کسان وسې شه نو اته لکنا محمد صلی الله علیه وسلم خدای ابا کا اته لکنا بمافع علی الصفهاء منا یلم بند رحم وکړي کم دې صفهاو کومکلان خلق زموننا غلط خبره وکړه غلط سوال یې کوه چې داږي طاقت یې نلره چ خدایا تم ممتاز او خیر نو خدایا ته پدی باندې مهلا کا چ کمالت <سؤال> کار کړی دی پدی باندې نور بنی اسرائیل او موږ خدایا متاب کا نو دادو استعتاب او د مهربانه سوالیو کو د موسی علیه السلام ته دعا باندې الله تعالی دا کسان بیا دوه وروه نیکلو لکه لوبه سي پر تیر اگر ثم <تصفيق> بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون موسى عليه السلام دعا وقال الله تعالى بيارجون ديك نو دا اگوا کیدہ فقالو ارنا الله دی اوے ارنا الله او خیمنتا الله تعالی جہرتن کرم مشاهده تن نا الله فرمای کہ نو اولی سیل دیرا اگ پلاک بے ظلم هم په سبب د دا ظلم دا دی ظلم نه مراد داس سوالي او کوچي داغي طاقتينه شلره ثم تخذو العجل او بیا دین کنيس خې په خدای تهوب سره نو د اسنونه له تاسو اس تماوه د دین مخ کې مخ کې دا سیده عبارت دی کړه دا درست رو دی بیا د دین عذر کوله د پرا اسلام سلام سران. سمت اخذ العذاب الله دې لري خبر ده چې دې نسل دې سکيله په خدای توپ سره اوس د سې عادتې دا چې دې سره الله پرمحي من بعد ما جاءت هم البينات دې تخقاره دلایله راغله د موسی عليه السلام معجزات تاخد سکي بارته د ميدان تي راغره نو دې مکه چې دې په دې نړی نوره پوری وتی نو ال تکي پا دینر بانی راپورواتو که دو موسیل سلاة و سلام موجزاونی دیده جی پیران اللہ غرکو دو بوجو دا کدل پا لار باند راپورواتلی ونوی دیده پا مصر کے پا پیران بانی وینی مسلط کدل چندهان مسلط کدل او دا کرنگی سپکی مسلط کدل دا نور عذابون دی نوی دی نوی دی دی دا نور عذابون آموجزات دو موسیل سلام دی نوی دی دی نو اللہ, اللہ وی دائر وی ظلم کرو د دی نمخ که ثم ما تخذ العجل او بیا لری خبر د جدید عبادتهم کوله من بعد ما جاءت البينات رستره دینه چدی ته بلا دلائل رغلو فح حق نیت دین باندې د موسی علی السلام باندې الله فرمای فاؤنا عن ذلک من بیان عفا او کلا عن ذلک د ایباد السکینه نو اق ویسنګ او ک احسان کتل حکم یو کو چې کوم مردار شذای توبه قبول شوا کوم پکې بچ شدا غیون قبول نتو بای اللہ قبول اکرا او راجو اندیکل اغدور جی کم لڑا لحظر دا پارا غیم راجو اندیکل احسانی و اللہ پرمائی موسی سلطانم مبین مونگو رکڑی موسی علیہ السلام تا سلطانم مبین غلب اخکارا ایاد دلیل اخکارا سلطان مبین جل موسی علیہ السلام و اکی راشین داری دوامت لبی چکله د پیروان په مقابله کې ذکر شي نو مورات تینا د ایه دی بیجان معجزې چکله د پیروان په مقابله کې ذکر شي نو هغه معجزت نه مورات د موسی الصلو الله <سؤال> علیه سلام <سؤال> با ترخ کله زنده او بیا بچم کېده او چکله د بني اسرائيلو په مقابله کې راشي نو تورات تینا مورادي تورات سو مضبوط دلیل <سؤال> الله ورکړو هغه څه شي تورات کو ته الله تعالی او سلطان مبین نخکار غلبه بعض مفسرین دا معنی نه کوي خکار غلبه الله ورکړی او موسی عليه السلام دومره وروه په ای باندې دا په حکم معنی سمره کسانی وبل کړي حکم وته دا الله حکم یو بل کړي ورفانا کاه همت تور الله پاس د دین اتوا تور دا واقعیا بکرہ کې 13 شین دا آیت 64 64 کې سورۃ الانعام کې بمراشی 171 نمبر آیت کې ان شاء اصل مسله دا وا چې تورات باندې عمل نکون الله تعالی دین انکار اللہ تلا پیدا کو الله تعالی دا کو هی دورچت کو اور است بمراشی بالکل کانه ذلۃ الوی کې دوریز یو وس کې دا څه د پاسه دا دوریه یو غوږ کې د تعهد د عمل د وادې د اصول لپاره چې په دې عمل کوي کنه کوم حضور معاتینکم بقوه ترشیو اورا مشالله بلکله پهปริมาณه عمل کوي نو الله خبر ذکر کيده دي سرکه خلق د پیغمبر توي ورفانا کاو که همتور منغو جیتګړو د پاس تور دا دا دینا تورګر بمیتاتی هم د پارا د دې چې مونږ د دینه چپدې عملکه راکلا پولیس اوبلی واکی ته اشاره کوي د دې سرکشه وکنا له حمد خلل الباب الله ولي او الله ایم ویلو دې چې داخل شي دروازې ته سجدن په حل د اجازه کې و دې واکی تم نه ته ویښار او چې کله دا او فرعونانو نجات اومنتو او سمندر باندې پور وتل نو یا خو هغه وخت ته الله یې شارکې لکه مفسرین یو خبر اږده چې دې ته دا خپل شام ملک چې تاسو نه واستې شوی له اساس اصل ملک دا واخلې د دې موسی السلام تې تورشه تی جنگي گا مون نه جنگي ګوډي میدان کې کی پاتې شو تی اصل کې سرګردنه تې لکی اورابیش شپاگم اسی پارا کے سلوی اخکال دی پاری کے سرگردان حیران نپکی ابا دیوا تو بو انتظام ولکی خدا پاک کڑو موسیٰ علیہ السلام موجز اختارشیوا خوراک انتظام پکی شیعو منع صلی اللہ نو یا خوگا قلنا لهمت خلو البابا سجدن مطلب اندتا دیچ دیتا اللہ ویلو با خار را نو سجدن پا حالت بسی دی کے ورشے یعنی مطلب داری پا خالت دا لري په خالد داجزه کې ورشيړو د سپاره کې تیرشي ودي په کونګي سیوه نړونو څنګه مشهور دا خړپوزه کی نو یوو دا که غلطي کړو ايا د کلنا له مدخل الباب اللهوي دي تمن ویلو چې دروازې ته داخل شي نو دا مطلب کی کی دیتا من نو دا ورشيړو چې ميداني تیر کې دي تمن او سلوا ملاوي دل نو موسى عليه السلام ته على طعام ایا اوچې کم دی نو موسی السلام دیو د همغه من او سلوا مونږ له بیاس کار دی دا په کار دی مسور په کار دی مونږ له 10 شنو په دی نن له هغه دروازې د خار ته داخل شه اریو خار شه خو د دعاء ادب یو تقولي لمباسی پر کې تیر شه یو او اوچې داخلي کې عاجز هسه عملی طور بستا سودا کاروي چې عاجز هسه هردا خلي او دې نو تې نیو چې تاسو خبره کوا چه حتتون زمون غضایتا کا مسله دا لا وناره نشوي دا سرکشي شيوي دا نخدايه منتما بيودي يوي وتعمليه دا بو قوه عجيزه سره بلي وتقوي ادبو قوه چه تخلب اني ماتي واره مذه دضوا سرهکشي وکلا يو خداله چا عملي تور اغسي لامل تا استماوي لکا دما شمان ارتر زي اختيار ا تخلب ان داوي دا دا مسله تنه خنتتون خدايه من لغنم نو غناینه مساله زم ګدا نریبی مساله تنہ غنم پکاوی خوراک کدا الان کی دا دو آداب الله خو لی ورش انت ک بلا خراکن لی ملاوش نو دا غیب په زبانه دی ا خبره چې کوم د الله تعالی حکم هغه بدل کو هغه بدل کو ان شاء الله ترشیو دا غی واقعیت اشاره ده الله پرمای او کلا مدخل الباب سجدا د کوم ویلو چې داخل شي دروازې د خارتا په حالت د عاجزۍ وکلنا لهم او يبلغوا کې ته اشاره کوي وکلنا لهم لا تعدوا في الصبر او دي ته من ویلو چې تاسو دیاته مکه پرد خالقي څنګه چې زمونږ لپاره د یميره دانه د دې لپاره محترم مرز د يهوديان لپاره د خالق رس نو خالی پر از باندې داو جدیده پر د عبارت رضوا محترمه رضوا او احکار پاګي باندې خصوصان باندې اذ الله قانون درچه الله از مايش کئ نو حرام شي به حلال پځای باندې الله تعالی سوا کی بته از مايش کتا سو ګره حلاله حرام سواي یو سله حلال کاروبار کی لکزم تو علاقه کې تتماکو کار د صفا کاروبار کی ځای لګي پیسي یو سله پکې اخراج چل بازار د کې د حقیقت نه غډيري عام طور قانون د حیثیت بټوري ازمایش حرام ډیره ملاري حلال کم نو خالق پر رضا الله د میان دومره واستل جبل کله وجود د تاسو په درجه الشمسي والو نو ښکارسته ویږي وروځي تو ویږي ديبه را څه کارو که اوناره لار ده او کو طاګي باندې مې مایه ته تنوچو غیر دک پر ځخه کار ازه خالق پر رضا دې او چت کل او بیا نه نللا ويبه نمبر دا چې دا تا نه دا تاسو کئ دا کتاب راडाو گا الان کې الله یو کله لهم لا تعدو بالسد دوی ته مو ویني چې د طالب پر زبانه تجاوز ما کوي اختیار ما کوي واخرنا منهم میثاقا علیضا او دین نمنګه مضبوط او ادا غستوا لپاره دا حکم چې دا الله تعالی دا حکم تو تامین کوي او ورپسې به الله صبر شي لانت کو عذاب تو شو ده الله دا ټول وادي دی ماته مې پیغمبر پیغمبر ته تسلید کټانه داته کوزه کړې دی بل سره کې دا ټول ختم کړو بنارایو هوديان دا یو سو دانه پریخه خلک د دې دا کریکټرونه بیا دما ته خلک بد نه وي خلک به شي غبط کار نه وکړي ټول دنیا کې <بزدانسان dosor sacca> او څو په امریکا په فلسطین الته اسراییل الته شر جو کړو مسلمانانو ته بیت المقدس کې تنگ دا هغه خو کار کړو ها جرمني چې کوم بادشاہ وبدا بیرټینګوله وجل دا سالمې قدم کړې او څو داني پرې غووس امریکای راونډ کې ودا غلطه کې ډېر تر اسراییلونی ولکه خو هغه غله کې جمع کې دی یو ځل بدل دی نه هکل اسلامونی موجود دی دا دغه یو شر راونډ کې دا اغه د موسی علیه السلام کوم د سرکشه کوم دا اغه وخت د موسی علیه السلام مندې ماف کړي هارون علیه السلام یې مندې ماف نو مسلمانان بسم الله پاک پیغمبران یې وجېللی سبب راشي مسلمانان دې کی څحکاري وجل یس انوکات فوس کایستانا هول کتابه غالیتانا مطالبه کایتانا اہل الكتاب اہل الكتابو ان تنزل علیہم کتابا من السما دا چی تنازل کب دیبان دی دا ترب اللہ ما کتابا من السما یو کتاب مختص دا اسمان لابا یو پیرا فقالو اللہوی تم خفک گئی پی انبرا فقد, فقد سالو بتا تیگزرا سالو دی غوختوا مطالبه کروا د موسی علی السلام نا اکبر من ذالکا د دې من ذالکا د تک متالبین تن ج کوم طالب کلیه مطالبه کوي واسو وقالو فذویل ورنا الله جہرتن اے موسی تم توحا موسی السلام ته وې ارنا الله او قائم جهرتن خکاران فاخذتهم السائکتو فس اونیسن دیدراتندر اغا پلاک تراگیو بلتے کتل خوابس او موردار شد بیدول بهم سبب بفد ظلم ددی ظلم والا سوال کرو سمت تخذ العجلہ او بیا دیر اللری خبر دا اتتخذ العجلہ چی دیس خین سلده دی پخدائی من بعد ما جاتهم البينات روستو د دینا چې دی پراګلو دی البينات واضحه دالائل بلا خبره مصر کې تللی دی د الله تعالی قدرت او طاقت او د موسی السلام معجزات او د خپل دل دین حقانيت اګیل بیا انده کغلطکار الله والله بیا مې ښه فاطاونان ذلك اللو يحبوك بحنمو کلا دک عبادت سینا ودالت سوالنا چه سوالی کلو تا کتی ننلرو ان لکا دک خبرینا بتور احسان وا سینا لویم مو ورکل موسی علیہ السلام تا سلطان نبینا دلیل الکرام ورکان لویم فوقهم فز و بينت تورات تور غلرا بی میتا کیم فسابق دعید توید دین دو دي وعده است مضبوط وعده چ پتورا کا عمل کر ہے و قلنا لا ویم ویلهم دیت او دخل الباب داخل چه دروازي تا دروازي دخلتا یا پر جہاد مسئلہ یا دی قران مطالبه و پدی دو سبب نکی پدی نکی مم نور پکار دی دیته ورشه دې ته دوه اذاب ورته وویل دوه روته مخاله یو ګولي او یو فېني بل تجاوز جواز وا قلنا الله وين غوي له هم ديتا لا تعدو في السبت تسياتم تجاوز نکوي په سبته فرض خالقي په شکار سره واخره لو موږ غاستو ومنه هم د دینه میثاق غلیوا و, و د محتمم مضبوطه د فرض تامین دا هتاو چې زما احکامه د یا ولولین یا خلکانی د قوت المتین یا رحمن سکین کریم خدایا تراځ یا نستادی دا دنیا کې ممکن نه چاته شوینه لري کریم خدایا آخرت کې مونږه یالا سوالی کی استاد دا رتن سیو برز کریم خدای خپل را رات سیو یا یالا چیکم داسه به دتنه انسان په مشرکی کی بدت کی کریم خدای راغین موسی یالا کریم خدای خپل شریاں خلق تا خپل کتاب کی ذکر کړي د یالا موسی علی السلام یې نه ماف کړي هارون علی السلام یې نه ماف کړي پیغمبران یې قتل کریم خدای استاپا په عیسی علی السلام ته بہتان نه یا اللہ سفرتینه دی خپل پیغمبر یا کریم خدای غم دې ما کړ مسلمانان به څنګه ما کړ نا مسلمانان دې شر نه محفوظ کی کریم خدای کې حنایتی قسمت کی ہدایت نصیب کی او یا اللہ کې ہدایت قسمت کې نه کریم خدای تباہ و برباره کی یا اللہ پښان کې په فلسطین کې په غوزنیه کې په چیشنیه کې په افغانستان کې یا اللہ څنګه کې مسلمانان دی یا الله کې دی یا اڈی غیر دپنی نے ازادیت اور طاقتور نصیب کی مجاہدین و تورث ہے یا اللہ راضی شیخ قل رازارا نصیب اور زہ قبر کی اللہ خیر کی اللہ جی پاس اترنا راضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد ولی